u arshen el fatiha el ikhlas etani vazdim pra pasi qe tani esh mujte kemi nje muaj shejt da gjaditet afroj me muaj te haxhit dhe tema per haxjin son te inshallah do te zhvillohet mes se vini sot dia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil murselin falim drejma ta qen allahun edhe pershendetje tore te ngrohta mohammed mustafa sallallahu alaihi wasallam familjas di sogvecë ishin në kohën e tij, atë mpatë sinqertit duke lutur Allahun xha ljalul al-chanuti. Mundëra bazarit për ummetin e Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi dhe selim për djeshia dhe për popullin që na kanë dëgjuar neve dhe i kemi për rreth në veçanti edhe shumë ta bën inshallah edhe të pranohet. Është inshallah lutsom Allahun që zakatun edhe fitrin edhe të dhonat vullnetare që dhan muslimanët në këtë muj ti pranon Allahu xha ljalul për të gjithëve. Ë tash në ndër të këtyre më drejt shtu nuk afru hagjit, po hagjit, kajt kajt kaj e kemi afruar mua, haxhit, por na jemi në shumë haxhit, më ndër, por shkak se haxhi ka të përmu, e njënë perspektivë është më i parmës para mazarit më një herë, më shë wale pas të dulkad dhe xhekhan pra trë shumë haxhit na jemi këto, el usmallahu xhallaluhu, ti el mubarak, ti el barechet, edhe ti në muri kujdesi për predicitjen e ultimit të shënjt që do të bojnë prej anë kandotës njerëzin drejtë vendi më shenjt ku Allahu më dha më së herë u vuri shtëpinë vet. Për lindet. Para senduar dëmesëtan ne shkruajm këtu falëndernimin tonë për ju që kuadru, u inkuadru, u angazhuat gjatë muajit Ramazanit me lideratet dhe atë në i transmetuam në radio, ishin të gjithë të më shumë të falënderoj për ju dëgjuesit tan pa të pasur shumë telefonata gjatë Ramazanit, vetë ashtu ne po shprehim atë falëndërim drejtë ju. Ju ja, un falënderoj shumë për dëgjuesve po në mendjes brenda gjuhës të gjithëve njerëzve që kanë pas kujdesin edhe kanë shtu kujdesin lidhë me dëgjimin për të me të e ligjëratave përto cilët me mundësitë tona jemi mundu hu që janë sa më sa më afër sa më afër asaj që Allahu dështit ta thotë në ajetet e veta edhe sa më afër se këtu janë diafërsi një një është afër edhe atë sa më afër asaj që dështit ta thot Allahu ti thashë na të afrohemi deri te çellimi sa ma afer me vekla të mundësive shkencore që i posedojmë nga edhe nga fërësia qëtër që kemi shumë dëshirë të jetë sa ma afer dhe sa ma korekt të veshi indegjusit ton sa ma e let dhe thot sa ma afer mundësive të kupnimi të ati që nga indegjon me siguri se kërë je në mësim kërë je në ligerim në mbajtje në, në, në një ligerate të një mësimi edhe kej klasën, për shemblë, adekvate, për shemblë, klasë 7, hinë klasë 8, i kej njerëzit 4 mëzveqarën, 8 mëzveqarën, 5 mëzveqarën, 6 mëzveqarën, klasë a farënë gjimnazë, gjithëmi moshë, edhe njerëju që e mësim atje e ka shumë let se orientohë të njësia, të të ajoj njësia mësimore, e cila pedagogikisht për i qerve, manalt, ashtë para pasë e kjo kështu duhet mahtë. Kurse në gjami e kej vështirë në ligjerat asisoje përshka këse ati vijin njerëzit prej klasës parë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të qërë edhe kështu që i ke nëzanset shumë shumë shumë të komplikun për ka e ajo që të mundon tia si me adaptua ative njerëzve gjithë ate që i ti tia su për një muj mirë pos si do qoft në mundohemi që në ligjeratët tona të pasurrem fjallorin më të gjer të sintaksës të formimit të fjallies për ështësej përket futjes asaj që dojmë me thona në veshën e sitë qëllit të gjitha kategorive në gjahmi që i vinë përshka këse janë shumë shumë lëshëm e lusë Allahun që të legjelë që të kemi qenë i mirë fillë në mujnë Ramazari para në të gjusit tonë të kemi qenë korekt të kemi qenë në të sinqerte e lusë Allahun që të këtë ajta këtë ba të e kabul q Edhe duke ditë se janë dhënë mundimet, më doja për një afrim të një komenti të, të disa ajeteve, ato ishin krejtësisht nëse nuk kam harruar për i numërit 1 deri në ajetin 100 në suratul Araf Korani i Këri. Unë di të gjitha lodhjeve të mëdha, ndjen një kënaqësi të madhe shumë që dashit i Zotit që unë ti komentoj ato ajete me një modesti duke fasë parasirë se ata ku le dzumë në materialin ative që këto vitët e fundit prej vitë 7-5 dhe rritash për më ubegatu se i përket zvërthimi të ajeteve kuranore në gjunë shive të popullit ton e, jam e një vetën tash shumë mirë për shembol moralisht që dhëndik në shësi se unë ishaj që orvatat që afroj të njëri jonë në gjunë tonë Ni fjalë në lidhje me fjalën Allahu e Allahut xhalla xelaluhu. Moske jeni loksinave elusim Allahun që ai takë bokabuh. A jemi në marancë për gjithë xhanave? Po, e kemi shumë mirënjohës për prezencën. Njërzve me që kanë ardhur më në dëgjuar gjatë muajit Ramazanit me shumë nics për vendasit në përgjithësi, për për mysafirët në veçantë. Ëh jamë kishte mysafir për të gjitha rrethinave që ishin më ndëgjuar fjalët e Allahut xhalla xelaluhu qësin dëshiot që prezantojnë në shpjegimin edhe në dëgjimin e shpjegimeve të fjalëve të Kur'anit të kronikimit të hadithit e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem un jam mirëditos për gjithatë njerëzit që kanë qenë frejlar ndopresa forma i kam konsiderata të veçantë edhe kështu që edhe në vazdim do ta vëmë vetëm në shërbim për më afruj njerëut ton atë që ai na pritet bindje të thellë kemi sai më ritorn me afrua këtë ofrimë që po i afrojmë, edhe jasi i kanë shumë domethën, është i dashur domethën, është i interesuar për ta dëgjuar fillon Allahu xhalla jalla. Me siguri pa thase ku qenin betortë ai 100 ditë të sulat al-araf, kish të gjendë mendosh, megjithëse nuk elim përpara as kurse din por për për ta vazhduar tash pas Ramazanit, Ramazanit të njëjtë në jo, sura. Hajim... Se prej tash deri krejt fazë na do të folim gjanimin ton në lidhje me haxh, për shkak se Ta shë gjithë me mujtë shkort Me 23 Për apërsisht Si shashlejnë ru haqjit Bore të ultimi për në qabe Nëse ndronë e nësë prishmun fare Po krenësore Ati ka dhe të fundit Të mujtë marë sultohet për në haqj Dhe deri sa të krijet haqjit ne, Me temën e haqjit do të mirëmi Inshallah u talem Mas haqjit nuk është larg Mëndës nështëta se ne do t'i këthemi Ajeti në qine një Në surë të araf për t'a plëcu qoftë na prësova der inshallah taala. So, ne do tani këtu për shkruazim rastin direkti një fundi ju, sikse të gjitha të gjitha ligjerat që janë mbajtur në zemën fshati subçan janë ngjizuar në bibliotekën e fundi kuptohet i kanë ngjizuar dhe këto janë një komplet shumë i bukur ku shka dëshirë për të pasur. 24 kaseta të, të, të, të. të, të komendës së rreth arab, ne presim që të kemi informata të jetë mirëse arë për dëgjuesit ato mund të funzionojnë këto kaseta. Edhe video se aty dhe audio kuptohet di Di materialeve Kurse pra të tani për ahtë të nëruat dhe dë gjithë Para se të vazhdojmë fërë konkret në disetën Që është para parësonë të nga është që vësipi Lejim një fëtojmë se emision një në është kontaktiv 4759 Por kuptohet pra pas një elaborimi shumë të shkur të Një elaborimi të caktuar për këtë tem Kuptohet të të nga ora 21, minuta, që të, të të të direkt, ratë të ratë, mund të me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين يقول تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فضل الله عليه دجوسيت تو انتندروات i spjegojmë në emë në allahu që lëshanuhu në këtë në atë kështu hanë prama me dëshirë që allahu që lëshanuhu në të nejë banë në emë të gjithve muslimanve të mundur që këtë vizit të shëjt të dajplotsoj dëshirën që të bojmë të gjith në edhe femnit edhe edhe femnit edhe mashpojton edhe atër sama në rini në lidhe ma jetin që lezuam na paset spjegojmë në dishka në lidhe ma jetin së shmërënësia kja e të spiegota e qetri, po për haqënë për gjërësi, para gjitha e gjërave, muslimonit shka duhet din kur të përdore fjale haqë. Para gjitha, para, para gjithë shka e, kur dy gjëmë fjale në haqë, duhet të adhim në muslimonit se flitet për një gja e cila është kushti plëtsus prej kushti me me të cilit bërët islami plëtë bot i islami i i i i i i plot, domethënë, ne vërtetojnë fe-n ton në më praktik, vërtetojnë fe-n ton duke dalë në fushën e zbatimit për krijimin e asaj që në këtë fe është obligim. Islami i i sipas hadithit sahih, hadithit e vërtetë Muhammedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka thënë "Buniel islamu ala khams", Islami është ndërtuar në 5 shtylla ëh stila të cilët nuk kanë mundësi më munduë më bë, po as nuk mëndu se edhe pa to bën ose edhe pa njëron prej tij ve bën. Për shkak se këto pastë stila janë stila përbërse edhe rol lujtse, të cilët nëse njönja prej tij ve i hekët islamit, i hekët islamit bie. Domethënë islami rrohet. Tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, këto pastë stila janë me dëshmues se Allah është një është një shtil, në shtilë, shtila qëtër është në mozim, me falë shtila e qëtër është me gjirë Ramazani, shtila e katër, zecatit me dhonë, dhe shtila e petë, me shkunë hashtë. Dërëtët, se kushti përbërës i, në numrin 5 i cekrë në hadisin Muhammed Mustafa s.a.s. është haqë. Haqë, fjala, përfshin në vete shumë punë të thilët i kryen njëriu ai tinë ka plotsu kurset për kët ultim. Un po të shpjegoj çka do të thonë fjala Hajj në gjuhë, edhe çka do të thonë fal fjala Hajj në terminologjinë e dispozitave arab, ditë shtatorë të shariatit. Ëh si gjuhëtarisht Hajj do të thonë el Hajj el ziyara, Hajj do të thonë vizitë. Vizitë në sin aspektin gjuhsor E mod di kur zonat atëherë në çdo vend që shkoish në vizitë ke shkuar te Haxhi, gjocit sa është vërtet. Po hajnë faq kur t'spjegoj çka është Haxhi fetarisht, çka është Haxhi në terminologjin, çka është Haxhi në në rrafshin e dispozitave të Islamit? Haxh do të thotë ziyaratu makan makhsus fi yawmin makhsus bi niyatin makhsusah. Haxh do të thonë vizita te një vend i caktuar në ditën e caktuar me qëllim të caktuar këtu bota deri haxhi e kuash ke vend pro hax në nëkohë të caktuar në mujt e haxhit hax në ditën e caktuar ditën e Arafatit edhe ditën e Bayram hax ditën e Arafatit çe njeriu haxhi bëhet në Arafat hax në ditën e arafatit. arafatit edhe hax me qëllim të caktuar që ti thosh un po shkroj hax në Arafat edhe mo çdo vend në, në botë pik poshtë Kështu që kur kriën këto gjona, njëri ju i jonë bëhatë haqji edhe e flotsën kushtin prej kushtetve përst për për për të cilët në bitë të cilët islami rinë. Pra është një londë e cila një fëtë me em në sunë lëfikë. Të na? Aqje thot qartë kur s'pjegohet fjalla haqë fëtarisht se haqji është i badet maj gjërë në islam edhe maj ngushti. Dhe me thonë, haqja është i badet i gjërën i ngusht, me fjallë qera, s'ka i badet më të gjon, edhe s'ka i badet më të ngusht, se haqëj. Pse kështu? Pse është ma i gjoni edhe ma i ngusht? është ma i gjoni se për haqë, pregatit e me tre mun, i ka dhe me thonë tre munit, mui i shëval, mui i dhul kada dhe dhul hijgje, i takojnë haqëjt, të këto janë tre munit e haqët. Allah në kur anë tha, el haqëju është hurum ma'lumet, haqë fela raffa wala fusuka wala jidal fil haj انك تموي انك تراكوي bos haji fard normal se kurdnisen rrug bedal ka kushte si te zot duhet me plotsua kushtet jan te qe ka ron ajet me rat do shkojn haj por prata i kan thoni ibadeti i xerp se tra mu jant ati i kan thon ibadeti i, i gosht se aj vetem me nje dit kriet e mse ne në at dit nuk arrit me kriat qe per tre muje je pregadit me arrit ato tra muje pikin me ta se se ka arrit domethon gjësështë ashtë për që lem njëri u këtë tre mujë pregaditën për haqë edhe i bëhët fatë haqë nëse i pjatsënë kushtët edhe atë njësën në rrugë njërë po, para se të mërjen a fatë për ngojët, ja për polizies ja për uh, shqibës se njërë dhe ja për smundes ja për vdekjes, ja për linjes ja për uh, batises ja aeroplion e rënot, ja uh, autobusi fërët, ja këtë njënjë nëndodh ai medvaset e ka shfrytzuat te at kohën më të qartë të haxhit për 3 muaj, mirëpërse n'ka arrit te ajo kur ka kur theminase haxhi as e bëti dijan po për përgatitje. As më i ngushti se vetëm zita Arafatit buat edhe sit kalojë më as botë. Kështo, kështo e ka, kështo e ka ni ni lei definicioni i haxhit flas në Londër e cila kaimin usulul fiqh. Bazat, eu responsa z bazat er dispozita r islam. <clears throat> Londër kështo e kaim. përhaq nuk ka mundësi në përmet e misioneve në përmet e ligjeratave më mësur që dëgjohaj cila përfshin ki i badet i madhë përshka kësa është deti në vete është o që janë në vete haqji është i badet veç gjitha gjenove aja është i badet edhe s'ka mundësi me diskutu ndryshe por këtë jam të shejt në islam. Haxhi nuk kaş vizitë. Haxhi nuk kaş ekskurzion. Haxhi nuk kaş dëfrim, Haxhi nuk kaş shëtitje, Haxhi nuk kaş çrem. Trupor Haxhi nuk kaş në botë atë çellim, Haxhi nuk kaş. ë, primari, Haxhi nuk kaş te feriç, Haxhi nuk kaş pamje eventeve që si këpo. Haxhi nuk kaş dalje nga spija të shof kus si jam kon. Çip këto, Haxhi siko për çellim, Haxhi shkanësh. Haxhi haş ibadet. Nje ri kur del pi shtëpi e me shku n xhami me fal namazin, nuk del me pashkas ka pa pi te shtëpia te te xhamia. Po del prej shtëpies, ka lën por rrug, por me hite te qelim e xhamies me fal namazin. Ka lën por rrug. Ato qi i sheh me si, si ka por qellim. Shef rrug, shef mur, na shef kar, por shef çmo shef njerëz por rrug, po as njerëz e ka por qellim. Ku e ka por qellim, ku e ka por qellim at seçdën qi ka me gon xhami edhe njeri u kur shkojnë haqë me sigurit se a i shepq mos po si ka asnjo për qëllim gjatë të tjë ultimi e për qëllimi ka ato kushtet të cilët janë kushte plëtsu se të haqit pa to haqit nuk kompletohet ato i ka gjithmon për qëllim mu për atë shkak për nësisin u le bot që njeri u kur shkojnë haqë ta konsideroje ultimin e haqit me gjithës me qenë se aja shi gjatë me qenë se aja shi gjonë me qenë se aja shi badet që i don lodhi, E vozdohet për ata, janë kom, janë me autobus, janë me deve, janë me anje, janë me aeroplane, janë me shkadu koftë Uzdohet me ta, kejtë këta, ha gjiju duhet të abinë se sa shpër qëllim Nuk ashtë për qëllim E pra, kërë abinë se sa shpër qëllim, dalja me komën e gjafë për i dirës tënde Me futja e jote, në qabë me komën e gjafë Nërmjetë kësa i komën e dhe kësa i qëtë Nërmjetë këti hape edhe ati hape aqe Sa shpër qëll do të mësmejmarë parasinsh ndodhinat se shkandovëm duke pas parasinsh intensën e fundit atë hapin e fundit ku ka mëmri për shemblë, shkonë prej këto të rinë hajshme aeroplan me siguri se ka leucina me siguri se ka e, ka stuhit ullëtimit ullëtimit i ka stuhit e veta edhe me satelit me ullëtu i ka stuhit e veta edhe me një i ka stuhit e veta në kam i ka stuhit e veta në autobus i ka stuhit e veta ai rrehleto qitaata mun azab kafan gamaryon untimi ash ni pjese denimit untimi ash ni pjese azabi untimi ni pjese lodhje kjo azab e ka vërcëllim mundi mund mai mal pak untimi ash ni pjese lodhje sedukshme më për aşkak kur dnisni na mëshkutë xhamia un thash nuk kemi porcelanim at rrugën për shtëpën e xhamit po e kemi porcelanim at çka kemi më e bon xhami etash kur shkosh te hax ki untimi më i gat përshpi jesderi atë që në vend, nuk duhet me pas atë e përqëllën se shka përndon, po duhet me pas atë e vesile, i thëm na mjetë, mjetë, apo drasë kaluse, për me arrit të i të aje vendi, ku njoni për të ju visive, kojimin arafat, qetri vendë dhe kojimin muzdëlipe, qetri vendë dhe kojimin mina, qetri vendë dhe kojimin me kë, qetri vendë dhe kojimin harimi medines, e kështu me rrë, kur arrit ma gje, kur arrit ma gje, Obligimi jo në akur të arrim të shpija të harrojmë, se që ka poam përull të ardhë, kus tjesë në kujtesë, fra, në kujtesë, tjesë, në kujtesë, tjesë, ajo që ka... Prietimi i punve të krydra në vendet, ku keshku me i kry punet të cilët janë azurimmo, janë gjonat që e registroen për të paguj trash në esërë, punet që i ke për qëllim pëse shkon haqë atje. Edhe ato punë të cilët janë obligative, Ti krijin haxhin në vendet e shejta, edhe ato janë të papërshkruara. S'ka mundësi, për shembull, një njeri më ha prej haxhit, edhe më ndërtoi një fjalor ashtbukur, veç nëse bota dikush më ndemadh, edhe ndërtoi një fjalor ashtbukur, thotë ja, unë për shembull muj me përshkruaj çësën e Arafatit, muj me përshkruaj se çka ka ndodhur midis çka kanë bënë mos delifë. Unë muj me përshkruaj se kanë bën çajbe sipas kësaj punës. Ajo është ndemëmadhsi për shkak se kejt gjermat, kejt shkronjat, e kejt alfabeteve në botë një mlerë, edhe kejt fjalët, e kejt gjumëve me i radhit, prap ai, a, njëri është me mecë para përshkrimit, ta asaj se ajë që ka përjeton atë. E si do mos, si do mos, nëse është njëri i ditur. Maj pa ditur, ma shumë din me, me përshkru. Ja, për shempo. Mai, sa maj pa ditur, ma shumë përshkru njëri u kur vërë. Sa maj ditur, ja, ma i mahnitur, ëzmai habitum për shkrimin e haxhit. Si si e përshkruani paditurit? I paditurit zot këto për shembull. Si kalovaën hax? Ska pa vargje. Ke di gora të kuadrat u bites ukri. Domethënë ka përshkruar mirë se go kuadrat ishin këti kur. Edhe akri. Se ki njëri i ka pa po kuadrat gur. Po gur. Edhe çetëne prit kodi ka pa kuadrat gur. Edhe faktikisht jashtë jashtë rjedhave. Këj ka përshkruajti, kî ka kaldusë unë jam jashtë rjedhave. Këj ka përshkruaj mirë. Domethan un jam jashta asoj çka duhet. Edhe Keka vo po përshkrimin më të bukur. 4 uh, sa si ishte në Hagia. Do kam ka ka po të kampani xhami, shumë minare të mëdha, janëjeva minoret janëjeva direkt, is pas pasin direkt, ashtin direkt. Edhe Keka ka kalzuar sa është e rëndë, ka vo përshkrimin e bukur, ka thon, "Kik ka tregu se un për shkollë, sjamaj unë po mësh shkova, edh sjamaj unë jam piatip e piesa i grupeve që se kam dit pse kam shku". Edhe për shkrimin e tij është adekvata, shumë i bukur, se kallëzon se i ka një direktë xhamies për shembull. Dëmir, ki një rëveshmë pas ndrrua apo pozitën e të menduarit, edhe me armën e xhamipër xhamieva këtu, për shembull, mos më një direkt, po më një siglë. Në xhami këtu ka siglë Sabdush, laj hala pali, i sëdosh ukolla, edhe janë një siglë. Edhe dallë kallëzon se un kesh me një vend, normalisht për shembull ishte ndërtuja më e rë. Ikësin voti 65000. Në rregull. Elëk janë jashtë rjedhave, por proshkrimi ne ka të bukur se shpjegon çka ka bolar, to ne nerva siglëtojmë, ne nervat u bllojmë. Çto njerëzit, çto janë, çto njerëzit flasin edhe po shkruajnë edhe tregojnë indirekt pa dëshirë se janë jashtë rjedhave. E atë, këto këto kanfion, këto kan gelorzati, këti veçoju duhet shumë fjot, këti veçoju shumë djermë, këti veçoju duhet pak djermë topi alfabetit kristis dhe qkronja si përdorin vela, kur thoin se në haqjit lëk e, plas shepis në zetit edhe u kri to jam ketë një allot, shkronja, edhe u kri ama jashtar edhe ata që hinë haq edhe prijetojnë haqjit në më nirë sama koncize për punë për qeshtjene e, e, e thelbit si azhurin e organizimit aty, qëllimit aty, qëllimi çdo vendi, qëllimi të vend, që hax si si turfi, po qëllimi çdo lëvizje se çdo gjë natë veçantë, to cilët jo janë hax kanë çdo gjë fjalën e vet, edhe çdo gjë detin e vet të shpjegimit, edhe e dinë se çka po ndodh, edhe kanë dërca e bënën bash si duhet, e plusuan ata, këta njerëz më i pyet kur të vinë, çka është çështja e haxit, këto thoin këtu. Na falësh. Në falash s'ka fjallur, s'ka shkonja, s'ka nuk plësot, nuk, nuk din se haji a shibadet i cili neve në thirë Në thirë me mendu mirë edhe në thirë me organizu mirë Në thirë me qenë të sëkt në të menduarit rrathat i i badeti edhe në thirë të devotshëm, të drejt, të pastër Në thirë të qëndrushëm, në thirë të durushëm Nafirnevet organizuim mir, por kryerja e atij batedit e vasa të organizuim. Shumë mir në aspektin edukativ të organizuar, në aspektin ekonomik të organizuar, në aspektin e udhëtimit të organizuar, në aspektin e e moral të ngritur për hartë të organizuar, në aspektin e durimit të organizuar, në aspektin e ndihmës njëri-tjetrit, të organizuar në aspektin e mbulesës mbu së mangësine të njeni qetrit të organizuar, në aspektin mbullesës gjerave negative të para në rrug, apo në vend kukri një vadetet, se ndodhë dhe ka në katun i kje dhe të shpija i kje dhe në sokak i kje në gjami i kje, në aspektin mbullesës e gjerave negative që i shef, se faktikisht po tha njeni për njëzve që ka qenë në haqë. Se a që kjo gjësë shmë regull, a njëri nuk foli për haqën, a njëri nuk foli për njërzit a një që i po, a i tha për vetë, Se haxhi, edhe haxhit e këtij botës janëun. E unë jam një pjesë edhe një qelizë e atijra haxhive. Dhe faktikisht unë nuk më i përshëmbull doshë shërim time ku jetoj, më fol për çet keç, a tharë kam fol për vëti keç. Se ai ato qert njerëjë rrethojnë, jetojnë rreth me janëun, e unë jam ato, edhe ashtorp që përshëmbull një qelizë në kok të funksionojë mirë, qeliza tjetra në kom të mos funksionojnë, nuk ka shëndëllëv ose të sulmon Një e në qelizë e, e gishtin dorës, ta selmonin qelizë e cila është në në anën e shpinës atje, edhe të funksionon mirë, apo nuk sulmon ashtu po un po them, të funksionojnë njëja mirë, apo të funksionojnë qetra mirë, është është qësim do të thonë njëri më është i smut, edhe është shëzhria jon, kështu e ka, un do të thojnë haç, ose të shof, pun shumë mëja, shumë të mira, edhe shumë të shumë të begatshme. Edhe viq këto tash në vend se të flas për shembull për atë që duhet të sqeroj çetë që harjë ashtu duhet ta bënsh atë unë ka, unë tregoj për shembull djonat që janë të rendit 700 apo të rendit 1500 që vjen ne bisedu këto janë koidopsi e njerëzve të cilët sin nuk i kanë pasur me vete edhe s'kan pasur si si praktikisht që e shohin në mikroskopin e adhurimit më ma të madh që nuk ka nës nife qetërmacisë islamit Haji është i badet qetër, që i sekarat një fejt qëtër, përshka këse edhe qërtë kanë urtime që i konsiderojnë në formën e haqët mirë, po këti haqët nuk i nxanë asë një, këti haqët nuk i nxanë asë një, këti bëat një herë në jetë për muslimani, bëat në vendin e saktuar, në kore e saktuar, me qëllim të saktuar, edhe është i badet karakteristik, është të bim karakteristik për të cilin në cilin duhet bise du shumë. Ja praqë ishte sa sigurisht e pam se një fshkrim i haxhit i si badet, inshallah në misionet e ardhme do nga ju ha, hajgjës, të shkruajmë ajo që haxhesin dhe mësoni të kushtet si përcohet të shmëradi. Jo. Ja, kjo kjo ishte një pasqyrë vetëm. Një hirje po, në pas një pasqyrë që sida mund të emërtot një hirje, elëgjëratave tona të cilët ndërsa do të takohemi me xhamatin ton nëpërmjet në mikrofonit në lidhje me haxhin e kësaj vitëdave që po përgatiten haxhit mëshku e çka ka thon Allahu në ajet kush e ka farz kush çka është farz në haç kush e ka detarish apo si shkohet në, në, në, në haç kujt i takon kuptoj si botaj na inshallah na inshallah pa problem kur të sonte tani në vazhdimin njoftim dëgjuesit se mund të pastërim pyetjet e yjëre direkt në emision pa nëpërmes telefonit 471589 e tani nëse kemi planuar ndonjë pyetje qëcionon tjetër apo vetëm një pyetje s'ka problem do ta detajlizojm ose këtë do ta bëjmë pas një pauze të shkurtër tani shumë më një lahë për të oksijuar sërish bisedën e pyetjes që do të inkuadrojë ju si tani në nasnimonin, këtë gjona ka 3, këtë gjona ka 10. Unë parancinë bazod vitëve, parancinë vitëve më thon famës di pason njerëzve, para 50 vitëve më pason njerëzve, se kanë në veshërmë me patrolë, ishte kjo çhava kish. Ishte tash rronu. Ishte para parancinë vitëve më pason njerëzve, se pa ndodhur ka më veshërmë me patrolë, ka bëdal rrug. ë, kanë çeshave. Mi, ne poet shkrujti një varg shumë të bukur, në më vëllut se ka ndodhur, kjo afta ndodh hala, alëvëllën Çinoku po shemër nuk ka qenë parani një vetë, vërë është njerë i jonë, i, i, i, i kohës tonë, a i thakë shto, në me një poezijë shqipet ati, a është në vargjitë më vludit shqip, thakë, gratë si trimët, e ka po aspo që dhëmë si burët, gratë e... e... grat si trimët, trimët vishën, përsi gratë, prishët djë dëmjajë mëshët me fesatë. Kështë thajë, gratë si trimët, thakë, gratë si trimët, dot veshën veshën e burrave burrat veshën për sigrat është i burrat veshën për sigrat ëh fëmijëror shko botash shën të vesh shën të vesh burrat që sigrat burrat janë të dalë me dyminë për shemb burrat nuk janë të dalë me kostim ata janë të dalë me fust burrat nuk janë të dalë me me fustan ndodh po tham burrat veshën për sigrat e burri kërti veshe ato të mishë, ato me lunet të veçanta, me loj, loj saltanati, me loj, kolani me loj, loj, ripi me loj, loj, sumre me loj, loj, loj, ljule, me loj, loj, loj Michael Jackson, me loj, loj, Elvis Prisky me loj, si gratë po aji hëgja që i thakëto, i ishte hoshki aji që i thakëto fjallë, ishte shumë precizë, po i cekë nëherë tha, gratë si trimët trimët vishën, por si gratë Dy për ishtë gjithë dë një e mushët me fesatë. Fesatë dhe me të shërgullim. Ja, të si Dërsta dhe ka pasë për qëllim që stekët që bëjtë bëjtë tash burët? Ja, për shëmë të si burët për nënë vazhë. Ja, për shëmë të gratë citrimat, burët vishën për shëmë të gratë. Më shkullim me vazhë. A ka kokë që din me spjegu, për shëmë të këta? A ka mende që din me spjegu? Burët me zingjirë të altonit në qaf arë ndaluar për burrë. Burrë, jo, ja, mund të më çen ai zinxhir lirisht, të çë zinxhirin buronit. Për shembull, më dhash kost me çeni ardh, më dhash haram, po mund të më çen zinxhirin buronit, për shembull. Po, as fjala burri me zinxhir në qafë. Burri me zinxhirin dorë, burri me vath. Tashti vozin vesh në vesh në vesh, un pash një një ditë një djalmë në një vend, ku në ato rrethina të tona isha ndodhe pak me këmë, një vazhdhuh. U në kam të gjuhë prej njërzve tonë se kur kanë po në televizor në Afrikë në gjunglat e Kenies edhe në gjunglat e Kinshasës në gjunglat e Zairit edhe në gjunglat e Kongos atje ku është Lumi Kongo në gjunglat e Amazonit Kë, kam të gjuhë njërzë në kanë pyjt njërzë kanë tonë që ke ishin bë ato njërzit me vesh në hun me, me të mpalli me vaz në hun me të vërtet ju keni tregu se ato janë njërz të pa civilizuar Skemi bash na qetëpërgjigje më jë thonë njerëzve për vesh se ato janë të civilizuara, ato alase kan pa brutët. Edhe njerëzit që janë çudi, votën hun gjëbesh, kem kam gra, votën gjinun. Çta pushof me burratën, votën hun. Do të thonë shkëmbujt e universiteti, të civilizuar më jë thonë për Afrikën. Studimshëruet thonë që do të stanë. Edhe ato sedija kan përgjigjen më e kallzu, pse burri me vathun rash. Unë unë bash unë bash kam kam dëshir me me disa njerëz me diskutu, me disa njerëz më ullë me diskutu disa qeshtje edhe me indegju për gjigjet a janë ato binëse, as janë binëse me qenësa as shumë se vapën jam ati i pari unë, kam gajle, me, me qenësa as sevap, të të të të kush, se vapën i qenësa as se vapën i qenësa as se vapën i qenësa as se vapën edhe e nëj një një vazhën hunën sarat lakerët ama i vërtetumë sa se vapën po kura kur është vërtetua e kunder ta ik pjasaj kura është vërtetua e kunder ta ik pjasaj s'ka që të mabit këto e kam dëshirë për shembl me pas një njëri që diskuton për shembl dhe të rëgorë pëse vatën hun pëse vatë burin vesh pëse zingjirë edhe gratë si burat, burat veshën për si gratë me zingjirë burin qaf a shumë pun e vogël a shumë pun moshkullet nuk i ka hi e zingjirën qaf a zvatën vesh ato i ka një hi e grave e ja për shembl ta dale burin me zingjirën në qaf edhe me vatë shk Tim, si kur kush në gjanë për shemblë si kur kush në gjanë ku i në gjanë ku i në gjanë unë për pëse se plëtsojnë unë e që ditë në më konë të di unë si hoshtë për tëmë si privat pëse se plëtsojnë pra, kur kam një pëse se plëtsojnë, votin vesh zinë gjirin qaf pëse se, se, se vjeqin edhe një fond edhe shtiklat me hes për së kokit pëse edhe ketë se bojnë shtikla me shtiklat me dal për së kokit që edhe ato janë pjesë e femnave dheri me një hudut me një kufin dikon me mantillin e grave një shamin në kryje në kryje nërfit tak edhe shtiklët edhe hasë për sërkoki njërëzit kur të shofin për në dhe qëto ku shkjan me po jo, njërëzit kur të shofin për në dhe po kja a bur për po, që avesh me mantill po mirë një pjesë kja ka kryje dhe, dhe qëtër pjesën ta kryje po gradë mështjo vene fare që di hiqë, mështjo vene fare që di hiqë se kur dalin me pantole me setre kanë të drejt qërtë me thonë që kja burke njëra grua apo vish pantole është mirë që i sejtë cilët këtajat në të vetën është mirë është mirë, unë nuk jam për shembol qeveri, nuk jam njëri pushtet nuk jam njëri liqë dhënës e liqë mbrojtës këto po, po thonë se është mirë, është edukativi � se zdo kush mund fina fushën e vet është mirë, çdo kush mund fina në në origjinalën e vet është mirë, është është ndajmëskonëvojmë dot. Ja për shemb. Kerry i zë 40 vet brenda. Edhe kanë al bagazh. Është vërtet se tu tu nichin kilometra. 500 km mui më nej për mi Kerry, edhe për mi Kerry i z bagazhit humbës, anjë me dorë të dësëqrave. Pritë të vati, po ses me bëni mëna. Pse mrejnë është i regulum për menejt me të po dikush dimnë i shti përmi kjartë të hezë përmi bagash është tërp a, ama është tërp menejt në prikulis traktorit dimnit nëse shpërnë me mila po me gurdikon, së është tërp se a i prikulis të traktorit është e qelme, a që rrjet përmi ta a, a, për, a që rrjet përmi ta se përmi ta është normal ama traktorit ka kabin kjerit ka kabin, a që rrjet mrej me ndru pojmat nuk është mirë, me u këthi se qëllit e pojmi i vetë, është shumë ma mirë dhe shumë me ndërshme dhe shumë me dobishme për personin. E këto fjanë në që ka i të ashtë të ashtë, okay, që i tharë gjithë këto kejtë, se islamit, qëfar regullë i ka vu, asë në regullë islamit si islam nuk i duhet, por regullët që i vu në islamit, janë në, në dobin e personit që praktikon islamit. Mu para tajnë, a i fiton në dobin personit që Shkruajm për amë ankuadrime dëgjuesit që është duke pritur gjatë ndenjë i kërkoj mëjes për pritjen alo kush na paraqitet Aleikum selam Trajke stabili ka marrë Adila Rahman na paz. Mi tremis. Aleikum selam. Po. Nuk e di çoni pikë. Nuk e di na çajti. Për ata që nuk kanë rregullisht ne takojmë pas 64 të namazit të mëngjesit të çfarë. Mi çajë di atë. Ki. Aleikum selam. Rëpyshja kjo është të të bëjnë me namazë në këthimit, a i të akë natërri që se fajnë namazë rrëllisht? Normal, se islami nuk e ndallon që njënjën në të praktikon në filët. Reptë, nuk e ndallon. Por, a i... a i islami në thirë neve gjithëmur në praktikimin e bazave, në praktikimin e gjanave që janë obligative. O, obligative janë peskote namazit, ashë obligative namazit gjumaz, ashë obligative namazit i i për shembol sukuron qka qka falemi namazi i tële në thrasin për ta me e zanë është namaz obligativ ka para se të shkojmë me fal ka lajmërim ka para të zonë qitët zonë këto namazët duhet me pas në më kujdes që si të bëhen me sëpari këndalim namazët qëra prej këti nëmozive, prej nëmozit që ka paralajmrim për ta, edhe e dhe gjënë kejtë katuni për shemblë, se e jërë koha drekës, vetëm këta, dhe gjësi ajo në sante, vetëm këta nëse e, e, e, e matë mirë, se e hoja, imami, muezini, thrasin një pëshat, thrasin një rathin, për me orë me falë drekën. A në kolë paralajmrim, me orë me falë nëmoz dhe këthimin për shemblë. Aja është në masë privat, t se ai don merrit fondin e sevateve vetëna nëpërmjet një lloji të ibadetit që ne ai namaz, i cili rrit fondin aty për dimë vet ibadet. E këtë kjo më them se është zaventus, plotson ai namozin, namozën drekës apo takshomit. Kto janë shti, kjo është ill. Ai namozit i kthimit është një pencerë, është një është një dritë. Është një pencerë që fut dritë në ndërtesën e Islamit, bën dritë të bukur, ama të ashti nëse mundët dikush me morë një ndetë dritare një metre me një metre me konsideru se ku ashtu një të miniven a shpid me të konsideru me menu në air një gjamë dikun të i bojë dritë ati ku e nërat, ku e vea gjamë ku e ujdis ati, ku ka pëtaj, ku rrim ku ngu njot, ku ishti shkuma ati për mole ku ka pëtaj, në air s'ka shka du të me patu, shtilat du të me i pas shtilë në ndërtesën du të me pas për me munë një dritare, Në mozi është ndërtesa A në mozi i këthimit ki mozi A ki në mozi i këthimit Në mozi i notës dreqat Në mozi i në mozi sunet i qindijës shema, Në mozi sunet si në mozi Si sunet i atësijës Edhe sunet të qira Janë dritare që futin shumë drit mre dritare, dritare që E rritin dritën edhe e bojnë Të mundur jetën në atë shpijë mirë Në mozi sunet ashtroja Asa i shpijë Në mozi është mobil shumë i bukurë jasë është pje mirë, po në mozi farës ashtila që la adbinau atë ndërterës e marë. Prokshtu duhet t'i krasë në gjonët edhe nga vetë vetë ju i menëshuli e dinë se ne ku që jenëshme edhe të cëllën plejneve, Allah u zhëtë gjelë e li përës përë me rëndëkim kimi një pyetje të dëshnuar Aliu nga Komalona pasën 2 e dhe pyet kështu fjala mortet dhe kushtet që njeriu të shpallësi mortet me siguri ka të bëjë që është një nxitje nga ajo që ka pasur disa misione kolektive në territorin e Maqedonisë atë lidhur me Jakup Selmovskin si mure... si dhe... se nuk është si Hoxha por nuk është si Hoxha i ki rast ndaj asën nuk kanë përqendrim pikësisht duke li, të moli vetëm kështu i rastësu si Hoxha ëh është mirë me ditë njerëzit mos i gjalis me siguri ai intereson fjalën shka intereson vetë puna intereson misionin fjalën mos si rast, rast që rasti ka ndodhur tash kolegondit që më bën këtë si rast aba absolute sm intereson hiç si rast absolute sm intereson se huç për fjalën murtet murtet ash ajneri etjeli deklaro taop tas jo vet madh vetiun ose mdo këtë muës edhe më zdurë me qenë, po aj që deklarohet haptas vetë publikishë se ndërprejat prej sot të jem në fejën islamë. Këja është mërtet. Për shemull, një njëri kështu thot. Prej sot, dërzojnë në shtetsi e në këti shteti. Në dërprejat kjetë antarët i shteti. E një anë i thotë prej sot ndërpreja të jem e, të rëshme vlar do, do më thonë, shkojnë shpinë vetë Ka, ndërpreja në qëtë antarë i, i këti shteti se duket në shtetësi, se duket pasaport, e këthajnë pasaport, e këthajnë e të njërtimin e, publikisht para njëzën me dëshmi ku sheshpallë vetë një musliman ashtë mërtet se fjallat mërtet, do më thonë i, i këthirë në një fejtë qëtërë الله القرآن الكريم يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيموت فهو كافر فهولئك حبطت اعمالهم كوش كتها بريكسوا في النار الى جتا بولت ميرا شي كابوي دشتوين انا سكتن برافسي ماس بهد بوحنيف i i i duhet me iri për tri Kazami bok Xha në namozën e Ramazan do shëgëran nuk e kurse sipas si i Mom Shafiu sotun e prast 34 e çili si ta zonë e vdekja në çaton Henes çathari pikën fund të mirë asit kthej i konsideroara të shei kaposi vazdon qerrat edhe i murzblasinat i vazdon tre i murzblasinat kështu është i Mom Shafiu kurset e buhanin fitë i Mom e bani fjalë a diçka si t'ktheja ta vë dit pikën fund të mirë çka ka bënë të kaluara si t'kthej prapë tani hardo bi për tri për srevato si do të thot, fjala murted do të thonë është ai njeriu i cili do të njerëj i cili deklarativisht as deklaro se un ndërpritet për ai momentit te musliman. Kush e ka bocka ai është vërtet. Po nuk mundet më të qenë murtedi i caktuar njeriu i cili un kam dëshirë më thon se është për shembull. Nëse po un kam të shira, s'konsiderohet fare, ççi e, si e tham ashtu. Qëse nëse kemi dhe Jus, kemi apo? Mirë, pra, ashtu jemi nga fundi e misionit, kemi ndër një pyetje besoj se personat nëse jeni dakord, tetë pyetje funde apo të vazhdojmë ndërlesh me pyetje të tjera. Një pyetje tash këtu ka të bëjë me një me një rast mjaft interesant, pra, kuvilejores në një fshat të Kosovës është bënë më atë minare si një shqiponj simbol. Tash nëse kam mundsi pingau në shërjat të shkallëjot, është ka nuk lejohet normalt minares të bëhu. Është një simbol. <laughs> E, një, një, një, një që regullim i një gjensë kërë mërë për masa edhe jesin njërzit me vendos jo ato adekfat që ka e në për të vendos një fat një popër të ta për të avun një regull këtu ndodhin gjonat përshemot këtu nuk ka i nati, këtu nuk ka fun emocionis, këtu nuk ka fun euforike këtu nuk janë qeshtje patriotike këtu patriotismi smerë pjes euforia smerë pjes, emocionës smerë pjes dëshirët individuales smerë pjes, apetitet personale s'kanë të bëjnë. Kjo është regullë nimi e 500 vite më mëralë, më 15 shekullë, se në mojët të minorës, te muslimanët ka honë. Kësë anë. Minorëja është lapsë. Minorëja është lapsë. Lapsë i këthim për pjetë. Minorëja është lapsë i këthim për pjetë e pse propihet po a mundet a ka mund ta inxhinieri i parë në botë që ndërtoi Islam minare me vumë vetë me, minore, ja, me post, atë mojen te poshtë ka mund pse inxhinieri as mundë me vogët avot pa probleme hiç ashtu siç ndërtoi minaria me këtë poshtë atmojen me këtë çetër fundi më nënart mund të pa pa fije probleme inxhinieri mund të në e pse prome më e përpitet se minaria është simbol i bukur kuhi pat me thirrë zonën për me thirr në mars në formën e lapsit bukur e ndërtuar që lapsi i cili nuk pranojnë me kanë me mohët e poshtë se për ta shkruar kuptimin e kësaj fahe dhe kuptimin e librit të madh të shejtë kjo tok shpejt soset me qëndsa është faqa e letrës edhe islami këtu nuk ka as pozicione as më gjerë e miliardaja jon është laps e cila shkruan qiej nart ku është letra e cila nuk ka fund edhe ksuflat, ajo, shaymus, skafund, si në te shkrujët kështu flat ajo se unë shkrujë atje ku s'ka fund se shkrujë fjallën e Allahën si cila s'ka fund në surat të lkaf për këta në të realizohin njëzët a jetin e fund në surat të lkaf në rëgjuzin pës mëjt në Kurani Karim kullë u kane lë bachru midaden lë kalimatë i rabbi lë nafida lë bachru qabla në tenfën e kalimatë u rabbi dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Prabu para shik ak minollë as në formën e lapsit e cili nuk pranojnë shkruj dog se krihet me paqence as letër shumë herë, edhe prap kur kanë nxitur se do të ushkuin nalt ku nuk krihet kur, ata stinë me lapsosit muj ku kimi shkruj detyra në bot, në shqipojm se ti e do shqipoj në ja, mëndend të se ti çashtu duhet ajo, kur ta nesh me minorës ti e do më shumë, atëherë më të lapsit të më në shqipoj një shqipojm, shkruj brap, ni vjersha, ni kurana, ni letra, ni diçka, nuk shkojnë këpukso. Kto janë apetitët e budallajve? Te vopëlni kur e shpallin vetën, tin se ato po dinë me dash diçka, më shumë se. Jo, ja, zban ashtu. Ja për shembull, shqiponia është simbol i flamurit një kombi si kombi jon, për shembull. Te ë, ajo shqiponia në symbol, edhe në Egjipt simbol, edhe në Siria, sipas se flamujt e tij e ka shqiponjën. Jo vetë nuk ka fenomen i shqiptarë shqiponia, për shembull, flamuri i Serbisë e ka shqiponjën tamrenas. Po, Malosia, flamuri i jonë ka shqiponjën. Un nukëson, për shembull, tashishum shqipollja me çën parë. Do të jash tashishum shqipollja me çën parë. Së sa'nder, nuk ash nderr. Flogurimi me çën parë nuk ka nderr. Unë unë gujt nuk ka shkosh pantonë më po duam i baje apo ka në shqipoll pionë. Sa në rregull apo në ato. Dhe çon shkojë në për lavara që bashë me barokën e njëjël më po smundet me barokën e kam ndenë natë, kam një kam ndenë natë, ama në natë apo jonë jonë minore. Jone majt minore se kanë ndan. Po këto janë mendime njerëzve shumë shumë shumë të, shum, shum, shum të rëndomtë, mendime punë dor apo mendimi njeriu shumë erodov i cili faktikisht asçi diçka as feja, asçi diçka as kombi. E pse po analizojin këtë? Se para para këto po realizojnë këto punë se këto çertë dhe këto që si janë rregull. Kto shkam, kto shkaian musliman, kto shka e din, bom si po e din, ama realiteti është edhe këto shka po e duhen vësht janë të ditë sot se as as as ato shka po e duhen së modin më më shkamë dorë, as ato shka pojdojnë, po sulmojnë sh, po di që më shërmuese, por që funksionon. Pra, nëse tani është mjaft e qartë për djuesit dhe kemi si duket dëgjuesin e para fundit, mos ta bëjmë te fundi, çka ago se nuk para larguam këtu konkret. Ale kush na vajte? Ale. Normal. Alekum selam. Alekum selam. Po çogum dhe jera sot edhe ne. Ndaj. Jo për shëndarës për demonstratë. Ndaj. Ja vsteu a u jetë ndyr? Ndaj. Po eskë shani ti ti. Ka mosita shumë e madhe. Pasit që në shumë livra kom hasur të shka lidhje me të pregaditin e të zekurit hmm? Në disa vende kom hasë thot se Të zekurin të duhet pasit të vësin duhet të vendosut në gusul hane Pashton në... qovë si pas mund frive, thot Edhe hmm? kisha dëshirë të majlë dhe... dhe... Da fallime, ka imi lidhje, a ka mund similidhje? Dhe se gjami jëmë kapëshatja për jështë Edhe thot se Nuk vdes njeri ju, nuk preferohet nga feja që i vdekurit të qëndoj mesantarve të familjes shumë kohë. Ka që kisha që nëse komënësi rrëgjëve nëse ke që nëse ke që nëse ke që të njështoni, në të rrëgjëve nëse, në të rrëgjëve nëse, në të rrëgjëve nëse. Një përshëndes, për zëmërëse, në të në në njërë. Përra përqëja këshën të vdekurit të vdekurit të vdekurit të vd E, A ka dhe dhe dhe të djetët Kasullëhone, shka Gështë të njërzit nuk e dinë Shka Kasullëhone, se dinë për kërkë një pojt Kasullëhone konsiderot Shadervani, unë për i thomë Shadervan tash Konsiderot Shadervani Apo vendi ku qot I vdekuri për ta pregadit Për në vorë, ku lëat dhe më thonë Kasullë dhe më thonë thon lari E kështu pra, nuk ashtë kusht Nuk ashtë kusht Islamik që i vdekuri Të, të, të, të transfero dhe më njëherë në Gasol Honja i mundet me qëndru në shpit po mundet me qëndru në shpit pëse mundet me qëndru në shpit pëse islami regullë në islam ashtë që ajë kur të vdese të filoje më njëherë pregatitja ati Gasol Honja ashtë një bidat i ri në islam tash po prano, s'ka problem i ri në islam të njerëvit të cilët e lanë regullë në islam për pregatitjën e të vdekurit edhe e harunë në derin e ati E harun derën e atisë, aty do të më i bën derën me pragënit për të vuren, po u kapën për derën e xhallëve. Një unik avdek por i permitoj, e un po i nderoj xhallët, çis ka nuk dek halo mi i prit, toar për Amerikën, toar për Skandinaviën, ka diviz katëritë ditë e me xhutë të vdekurin nga solenon. Ka të vdekur, vdekur edhe un thëm me xhutë nga solenon. Ka të vdekur. Po jo absolut liçte i vdekur i Duchko në solenon. I vdekur i kur vdese harro atë derën e ative që janë Te djal parandërit atici Kavdek e duhet atimi blu sunderi me përgatitja ta më një herë për të vorrë. E kur e përgatitemi një herë për të vorrë, çka pse shkonaj nga sufhan. Tani bëjmë kuadrimin e dgjusi që është duke pritet edhe një herë i fundit sa personte inshallah taula. Alë kush a bajte? Mimamodi. Ja pasandë se ne jam anike. Alë ku t'i lan kush na përshëndet? Sejria nga Satimatiat. Shikam i pëtë. Unone. So, Çfarë do të thaj kim pasna gjermoj të Ramazanit? A bashti ti mëson se valmë ajo. A më ndihjon atash? Ne kërcoj të shkojë te ty. Po, po, po, jam në madhe të të simit me punën e arabe. Nikon? Ne çfarë arabe? Po, po, jam. Nikon arabe. Ah. Si që i përqendrim nuk kemi të gjatë. Pyrisha. She na madhe nikë me provë tani. Po. A bën gjona arabe me boksion në vitën e sotit. Nieti me ngul, ngul e kje ndonë arabe. Aha, aha, mirë tash so po, po. që jemi së bashku. Po tani po delsen kohën arabë, kështu po del. Kështu këto dëgjuesit tona të ndrojmë. Mikrofoni ka fare. Po. Mirat e ardhur, vetëm ndomë me që ti përgjigjesh ojaxhën këtyç. Po. Selam aleikum. Selam aleikum natën e mirë. Na di pse ky është vërtetia, njerëzit e telefon. Gjithsa femnat äh, anjërimin e ndërprer gjatë muajit Ramazanit për shkak të äh, ciklit mujor. Cikli i mujor. Cikli i mujor ndoshta ka njërë shka se kuptojnë na i thëmë në gjonë tonë të kërësijës gjamiës hajtë uh, i thëmë menstruacion i thëmë mensiz i thëmë uh, i thëmë që i thëmë edhe djetë përka në shkjale pra, mas ma, ma gjithë thive të termineve gratë pra i cikli mujor i, i cili ndërplet agjerimin të ato më do e mos ndërplet kanë të drejt të agjerojnë borgjën e vetë në varët sa dita mas pak të tri, mas shumë të dhejtë në katmui. Edhe ata lirisht kanë të drejtë. Maju, ato duhet të pikënditen me bajramit, edhe kur gjatë çdose një çete dita kanë të drejtë ta plotësojnë atë. Pyetja ditë që është bën me namazin e kthimit, a mundet që të bëhen? Pa problem, pa problem, nëse din dikush në jetë, e bën kështu Bismillahirrahmanirrahim, ku çon në fund. The way to an usalli lillahi taala salat al-awabin. Allahu akbar, a shulmën namazin dhe pyqe e fundi të shënumar për sante dhe py, fundi të gjitha pyqeve pra ju përshën për dret një digjusë ka du pleshtot që, që e <laughs> plesht bin që finin për i haqillëku që far vlejnë e ka që ato plesht që ka bin që finin për i haqillëki mendojnë se natë që fin kalojnë më mirë kështu i kanë bingët Thë që finin për i haqillëki edhe kur qëkojnë të vorë rotatnate janë kry qështjet shumë pak shpresa apo hiq më mirë ashë më smemajt në te përshkak se bezi që i kanë bleja ato ashë i prodhuam Taiwan edhe ashë i prodhuam në Kim, ashë i prodhuam në Korea ashë i prodhuam në Hong Kong ashë edhe në Indonezi ashë i prodhuam në Malezi ashë i prodhuam në Turqi ashë i prodhuam në Franc e në këtërmend ska, s'ka fije shprese në atë se unë kam prunë që finit për haqë edhe unë e do të kemë më në nërishë pak Ka thonul Resulullah alayhi salatu sallam, ala a ditë çift ditë sahabë Ibn Muadh radiyallahu ta'ala anhu, u ka thonë sahabët në at moment kur ai u përgatit aty me afal xhenozës. Tha Ibn Muadh qisë dik, ishte njëri i Medinës. Tha, "Në dëgjoni, para semeu radif, tradhitim para semeu lid namaz xhenozës." Tha, "Lou naja hadha min azab, lou naja ahad min azab al-qabr, la naja hadha." Tha, me konë, me qenë, se dikush pështonë prej azabit, prej dënimit vorit, ki ka pas me shpëtu. Tha, i hëtës zë hërshur Rahmani li me utihi, tha dhe hërshur al ala, a dridhë, tha, kur kja dojnë këti shpirti. Aqë e dojnë zoti këta, aqë e dojnë Mohamedi këta, aqë e dojnë qijet këta, aqë e ka dash toka këta. Tha, po edhe kis ka me pështunat të ne vorit. Eta është pravë. A, që finit për i Medine ki ka qenë edhe vet për i Medine edhe që finit për i Medine edhe veprat për i Medine edhe e ka dasht Allah u ma shumë se njëtë kanë edhe e ka dasht qila, edhe e ka dasht toka a dril, ar shalaja me vdekin e tharë, së pështëan për e azabit vore e të tash pra gjendetorë nëse me ndojnë edhe me gjen ban me shti, edhe mexhin ban meshti, edhe udhën ban me ngushtu, edhe njeri ban mesha, edhe at ban me nënçmu, edhe ai van ban me suldat huji, edhe banës me çeni kujdesshëm, edhe ban, ban hallallën me hangër, edhe ban haramin me hangër, edhe ban me i përzi, edhe ban dishimin me hangër, edhe ban me çeni pluronse në gjunar, mës bravën çepen ta zhillohet që më skuq të vërotë luqri ash paganizëm prap. Ska -ska, s'ka s'ka kjo s'ka të më dish, s'ka s'ka të dish inform. Duhet të kenë kujdes se neve mund të na shpotojnë puntut tona. Ellë nuk na shpëton neve veç mbathja në morr. Ato hall që bile periçojnë me kat me katë me kravate me kputuc e me mish madbar, po thjesht ka fal. Ja për atë që ju sot do të jemi në fundi i mesë të së santëmtorit. Po ju ndiroj falenderoj shumë që morët pjesë në këtë emision. E shpresoj se do të vazhdojmë në shartë të ia vlashme. Kjo më për atë tema për haxhim vazhdon inshallah. I falenderoj gjithë që na dëgjuan ata që kanë shtrëmpye që këtu me radh. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.